أعنام الرجال صناع الحيات أقمار الله منار الهدات أزالوا سباتي وصعوا بذاتي نشيد الحيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Poslanije sallallahu alayhi wa sallam kaže hadis u kojeg su nam prenijeli 70 orica ashaba Men kadaba alayya mutaamidan fa latabawa maq'adahu min an-nar. Ko nam namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u gehenmu. zašto za je ovaj hadis bitan? Bitan je to što ona osoba koja slaže na Poslanika sallallahu Slagava je na šarijet Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako je kazna onoga ko laži na poslanika sallallahu alaihi salame, mjesto u džehennemu, kakva je kazna čovjeku koji je na Allaha? Nema sumnje da onaj koji je na Allaha pošinjuje još veći grijeh od osobe koja je laži na poslanika sallallahu alaihi salame. A oba dvojica lažu na šarijet, lažu na propisa Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je vrlo bitno da čovjek ne govori o islamu osim onog u što je siguran. Nemoj govoriti da nešto halal i da nešto haram ako nisi siguran u to. je dragi moji brate i draga moja sestro, bit ćeš zato pita na samodnjem danu. Bit ćeš pitan zašto si rekao da nešto halal, a nisi znao da je halal. Zašto si da je nešto zabranio ljudima? A to je bilo u stvari halal. To je vrlo Bitna tema, jer kada čovjek danas pogleda po forumima, na Facebooku, na drugim e, društvenim mrežama, može primijetiti da veliki broj ljudi govore o islamu bez znanja. Nisu izučavali šarijetske nauke, ne poznaju Kur'an Kerim, ne poznaju arapski jezik, ne poznaju hadis, pa se pitam s kojim pravom govore o islamu, kojim je to dozvolio. Ovo je vrijeme koje je poslanik sallallahu alaihi sallame nagovijestio o svojim hadisima kao preznak, preznak sunnih dana. Zato je vrlo bitno, draga moja braćo i drage moje sestre, da ne govoriš o Allahu ono što ne znaš. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu kaže u suri An-Nahl i to je ajet s kojim ću danas družiti, u 116. ajetu kaže ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبه إن الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون ina govorite neistine jezikima svojim ovo je dopušteno a ovo zabranjeno da biste Allahu neistine iznosili oni koji Allahu govore neistine U ovom Allah subhanahu wa ta'ala se obraća mušicima koji su zabranili određene vrste hrane i rekli kad su zabrane to, ovo je haram, ovo je halal. To nema niko pravo sam Allaha subhanahu wa ta'ala. On taj koji zabranjuje, on taj koji nam dozvoljava što hoće i nam što hoće. Zato je bitno da ne radimo ono što su radili nevjernici i mušljici u dobu poslanika sallahu viseleme, koji su zabranjivali halal i dozvoljavali haram. Jer kao što smo rekli u uvodu, kakva će kazna biti čovjeku koji slaže na Allaha? Kako će taj čovjek stati pred Allaha? I koju će ispriku sebi izabrati? I šta će reći svom gospodaru kada ga Allah sve moguće upita zašto si govorio o mojoj vjeri ono što nisi znao? S kojim pravom si to činio? Dio teme koji je također bitan jeste i dio vezan za učenjake. Živimo u vremenu kada neznalice, Nepismeni ljudi kada je islam u pitanju napadaju najveće islamske autoritete u svijetu. I omalovažavaju ih, vrijeđaju ih, ne poštuju ih ni njih, ni njihovo znanje. <kuh> ne poštuju ljude koji su dali svoje živote za Allaha subhanahu ta'ala. Ljude koji su isučavali Islam čitav svoj život i služili u ovo vjeri. I onda dođe jedan čovjek, savremeni beduin iz Evrope i napadne jednog učenjaka kojem ummet umet čitav sredoči da je učenjak. Kako te nije stid? Kako se ne bojiš Allaha da napadneš takvog jednog čovjeka koji na osnovu svog znanja govori o Allahu i nije neznalica kao što smo to mi koji znamo malo o svojoj veri ili ništa i onda opet govorimo ono što ne znamo i pričamo o temama koji, o kojima ne znamo ništa ili znamo vrlo malo. Še vrlo bitno je, draga moja braćo, da znaš svoje granice. Da znaš da ova vjera je zasnovana na Kur'anu i sunnetu. Ako je nešto haram ili halal, to za to moraš navesti dokaze iz Kur'ana ili iz hadisa poslanika, s.a.v. ne iz običaja svog naroda ne iz svojih prohtjeva nije halam ono što ti hoćeš da bude halam niti je haram ono što ti hoćeš da bude haram sjećam se jednog događaja na jednom predavanju koje sam održao u travniku da me jedan čovjek pitao i rekao mi da je htio da se oženi pa mu babo djevojke nije dozvolio Pa kaže, pitao sam Daju u Travniku, pa mi je rekao da ne mogu da tu sestru bez dozvoleni babe. Pa sam nazvao Daju u zemnici koji mi je rekao isto, da ne mogu da oženim bez dozvoleni inog babe. Pa sam nazvao Daju u Sarajevu koji mi je isto o to potvrdio. I kaže, onda sam nazvao četvrtog, četvrtog čovjeka koji mi je rekao i koji me je jedini, kaže, razumio. I rekao mi, ima jedno mišljenje o Hnefiskom mezevu koje kaže da čovjek može da oženi ženu bez dozvoleni babe i da ona sama sebi može da bude zastupigljivali I kaže, on me jedini razumio. Kažem na njemu, dragi moji brate, on je jedini udovoljio tvojim strastima. I ti se tražio nekoga kako će ti udovoljiti svojim strastima. A danas živimo u takvom vremenu gdje možemo čuti svakakvi fetvi, možemo čuti svakakvi mišljenja od ljudi. Bitno je da li čovjek traži doista istinu ili traži da udovolji svojim strastima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, poslaniku sallallahu a.s. u suri Al-Kasas u 50. ajetu, فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهوائهم أكو تسأوني نودازوفو إذنائي دوني سوى ستراستي سليدي قبر الله بإذنانا يوليك إجريه كارج الله سبحانه وتعالى نصول الأعراف تريسة تجتمعاته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي bi gajidil haqqi, wa an tušriku billahi, ma lam junezil bihi sultana, wa an tekula alallahi, ma la ta'alamun. Reci, gospodar moj zabranjuje razvrat i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatate ravnim one za koje on je nikakav dokaz li objavio nije, i da Allahu govorite ono što ne znate. Če znamiste Allah subhanahu ta'ala nam govori šta nam je zabranio, pa nam navodi stvari koje je zabranio jedna od njih je da čovjek govori Allah subhanahu wa ta'ala, bez znanja. Čovjek koji izučava širijatske nauke, tek shvati koliko malo zna o islamu. Sve što više učiš, kao što kaže mam šafija, svaki dan sve što više učim, sve više sam uveren koliko malo o svojoj vjeri znam. Zato, drage moje brate i draga moja sestro boj se Allah. Nemoj govoriti o Allahu ono što ne znaš. Ne mogu govoriti o Poslaniku sallallahu alaihi wa ono što ne znaš. Pitaj učene, budi iskren, traži istinu. I znaj da ćeš za svaku riječ koju izgovoriš o ovoj vjeri odgovarati nasudnjem danu pred Allahom subhanahu wa ta'ala, jer si zabranio ono što je halal i dozvolio ono što je haram. Poslanik sallallahu alaihi wa selleme hadisu Kada mu objavljen ajed u surje Taube u kojem Allah kaže ittehadu ahbarahum urhbanahum erbabe min duni Allahi. Kaže krštani su, kaže Allah, uzeli svoje sveštenike za božanstvo mimo Allaha. Jedan od sahaba koji je bio prisuden tu, a bio od sednika knjige prije, prije, prije Islama, kaže Allah poslanice, nismo ih obožavali, mi nismo obožavali sveštenike. Kaže poslanica alaihissalam, a lem yuhallilu lekumul harame, u yuharrimu lekumul za one nisu zabranili halal i dozvolili haram pa ste i slijedili kaže jesma Allah poslanče, kaže poslanika alaih selam, fatirke ibadetukum ijahum, to je vaš ibadet njima. Ja se pitam koliko ljudi danas robuje nekim učenjacima koliko danas ljudi ovim značenim hadisa robuje svojim strastima molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga موليم قدناس وphpunit يطري بطا بدهم اونيك كوي سليدي قران كريم و سليدي بستاني كسال الله عليه وسلم و يغوري اللهو بدون نان سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا يا مناتينك يد الحياتي وصاوا بذاتين شين الحياه بعزم الوبات وعانت قوانا بعزم الابا